Les lehmad lehmadreas les modreos perenai oxis lehmadreas peos les lehmad modreos les modreos perenai oxis lypsik peos olgu laul mel lühiki cui pikk petlik olgu laul mel lühiki cui pikk peos Perena istus pulli alla, pullse mõtles, nüüd saab nalja. Perena istus pulli alla, pullse mõtles, nüüd saab nalja. Olgu laul või pikk. peas, et on rahvali, Peas, et on rahvali, Peasi ropp rahvalik. Kohe tõusis hirmus kisa, pullil on üks ainus nisa. Kohe tõusis hirmus kisa, pullil on üks ainus nisa. Olgu laul meil Pease, on õppetlik, olgu laul lühik või pikk. Pease, ropp ja rahvalik. pulli tagumased jalada välja, lüpsik lendas laia ilma, pulli tagumased jalada välja, lüpsik lendas laia ilma, olgu laul lühik või pikk. on õppetlik, olgu laul lühik või pikk. Pease, ropp ja rahvalik, hommikul kui järkame, kohe kirpe märkame. Hommik kulgui härkame, Kohe kirpe märkame. Olgu laulme lühik või pikk, pea see, on õppetlik. Olgu laulme lühik või või! Pease robke rahvaarik. Kirpe, neid oli mitus sada, Neid ei jõua hävitada. Kirpe, neid oli mitus sada, Neid ei jõua hävitada. Olgu laulme lühik või pikk, pea see, on õppetlik. Olgu laulme lühik või või Peasi Kirbutäis kõik sittuva kõik nad ära rikuvad kirbutäis kõik situvad ja kõik nad ära rikuvad olgu laul mel lühik või on õpetlik. olgu laul mel lühik või pikk pea sett on õppetlik kirbudritta kirbudritta meissalli kirbusiitta kirbudritta kirbudritta meissalli olgu laul mel lühik või on õpetlik. Olgu laulme lühik või viik, peasi ja See pillimäng ja laulu ain, on mu elu perseban. ja laulu ain, on minu elu perseban. Olgu laulme lühik või peasi, et on õpetlik. Olgu laulme lühik või peasi ropp